Rugăciunea a 16-a pentru darul desmerită cugetare. Aleluia, Tată Celesc, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne darul desmerită cugetare, care înseamnă a trăi cuvintele Sfintei Evangheliei cu gândul, cu fapta, cu cuvântul și este o taină a ta dumnezeiască, fiindcă izvărâtă din darul înțelepciunii, este ea și de aceea rămâne ascunsă. Este netălcuit pentru mintea și vorba omenească, este viața cerească pe pământ, este vederea adâncului pierzaniei în care a căzut neamul omenesc și cunoașterea prin a curăției, prin plânsul inimii, este cunoașterea darurilor duhovnicești și a rânduierilor dumnezeiești. Aleluia, tată Celes, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne darul de smerită cugetare, ca să alungăm amăgirile ce au chip de stări duhovnicești și harice. Când slava cea deșartă, trufia, amăgirea de sine, duhul înșelăciunii, iau chipul smereniei mincinoase care nimicește foamea și setea de dreptate dumnezească. Alungă întristarea și plângerea păcatelor. Aleluia, tată Ceresc, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește ne darul desmerită cugetare, adevărul cel dumnezeiesc care alungă adevărul cel închipuit, fățarnic, nechiretic, trufia smerenii, o travă aducătoare de moarte a sectelor. Dăruieşti-ne smerenia cea Hristos ca o deprindere dumnezeiască, ca să ne încredințăm voinței Tale să trăim prin Domnul Isus Hristos și să dobândim viseria darurilor Duhului Sfânt.